myšlí čtení z knihy proroka Izajáša. Z hůru všichni, do, kdo žízníte, pojte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojte, kupujte a jeste, pojte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb a svůj výdělek za to, co není nasycení? Poslednete mě a jeste, co je dobré. Ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mne. Slyšte a budete živí. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Obnovím spolehlivá milosrdenství zaslíbená Davidovi. Ale dal jsem tě za světka národů národům za vévodu a za konodárca. Ale povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě, kvůli hospodinu tvému Bohu. Pro svatého Izraele, který tě oslavil. Svíce nohám tvým, hospodine je slovo tvé, a světlo ze svémé, Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. Ježíšova slova: A tady u proroka je zájáše z hůru: všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. To zní jako velká reklama pro boží pozvání lidem. Máte rádi reklamu? No, když jsem v internetě, tak se strašně zlobím na ty reklamy, spoty, které tam pořád skočí a snažím se jí vypnout nebo obcházet. Reklamu moc rád nemám. Když chodím po ulici, vidím reklamy, můžu koukat jinam, ale někdy jsou bohužel nevyhnutelné. A co mě vadí na reklamu, že jsou to krásné věci, které se mě nabízejí, když věřím reklámě, jsou to moc krásné věci, které se nám blízej, ale vadí mě trochu, že ta skutečnost je mnohem smutnejší, než co mě říká reklama, že vlastně ta reklama kvůli tomu vůbec existuje, že nedodržuje to, co slibuje, že jedna věc je reklama, a druhá věc je skutečnost a že většinou jde o podvod. Tak poslehneme si toto z hůru všichni, kdo řízníte, pojďte k vodám i ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bezplacené bezplacení bez víno a mléko. Že by tady nešlo o to, aby někdo nám vytáhl z kapsy peníze? A nebo je to dokonce parodie? Nebo myslí to vážně ten prorok? Kupte bez peněz? Ten tón je, jako, jako někdo křičí na tržnici, chce prodávat. Prodávat co vlastně? Prodávat víru, a dá se víru prodávat jako práci prášek? Možná, že také se necítíte to úplně dobře, když při nějaké příležitosti někdo potkáte nějakého evangelizátora, která chce dělat reklamu pro Ježíše a používá podobná slova jako práci prášek. Když se dívám na reklamu našich církvě, to zní, Jistě jinak, ale tam zaznívají různé politické výzvy. Jo, to je naše parketo, ano, tady se vyznáváme, ale také se moc dobře necítím, když používáme nejrůznější prvky na reklamu. Jak ten prorok Izajáš to myslí? Nebo přesně řečeno ten druhý prorok Izajáš, protože první část Izajášova kniha je z 8. století a tady se nacházíme uprostřed těch exilantů v Babylonie a oslovuje ji prorok, který je také veden v Bibli jako Izájaš. Tak druhý Izájaš bychom mohli mu říct. A on oslovuje zbytky Izraele v babylonském exílu. A ne, aby jim něco prodával. A také ne, aby ji podněcoval k politické aktivitě. Ne, ty politické ambice jsou už pasé. To zkusili některé krále v Izraeli vstoupit z pouru proti babylonskému králi a dopadlo to katastrofálně. Ne, tady žádný populismus není, ale, ale z hůru, z hůru všichni, kdo řízníte, pojďte k vodám. Izajáš vyslovuje pozvání exulantum těm zbytkám, nevyznamným. Jejíž kupný síla asi byla zanedbatelná. A tímto lidem oznámuje prorok velkou změnu. Ovšem ne velkou změnu poměru, to tady se neresuje, ale velkou změnu s ohledem na boží světování. Ten Bůh, který vás trestal s tím exilem, ten Bůh je plný slitování. To chce nám říct Izajáš. A dokonce mluví o obnově Davidovy smlouvy. Právě když tehdy ten prorok Natan Davidovi říká, že ty děláš chyby, ty jsi dělal velký hřích, ale, ale přece ta smlouva bude ta smlouva bude platit, protože je to smlouva mezi hospodinem a Izraeli. A vlastně, když hospodin bude králem v Izraeli, tak ta smlouva bude držet, i když král, i když nejlepší král David selhal, ta nemůže změnit na té, nic na té boží smlouvě. A tato smlouva bude obnovena, i když Teď žádné království, žádné hlavní město Jeruzalém, žádný chrám tam není. Prorok říká, Bůh to chce obnovit. Ale jinak, tentokrát to chce obnovit, obnovit s celým Izraelem, nejenom s králem. Podívejme se na to ještě trošku do podrobna. Pojďte a kupujte bez peněz. Ano, velká návidka. A když se na to díváme, tak to jsou velké sliby, opravdu velké sliby. Pokud to není podvod, tak vlastně žádný člověk nic takového nemůže slíbit. Nejenom, že to prolomí naše tržní zákony, že něco za něco, co má hodnotu, to něco stojí, to musí má, má nějakou cenu, když to nic nestojí, to cenu asi nemá. Tak tady ta výzva je jiná. Velká nábídka, takhle mluví jen Bůh. Věčná smlouva s Izraelem. A je to právě ten lid v exílu, který je zrcený na dnu. Má tuto zprávu, tuto výzvu slyšet. Kupte bez peněz. Ano, peníze nemají, bezplacený, ale přijďte a dostanete nejenom vodu na občerstvení, ale dostanete dokonce víno a mléko. Pamatujte se Jiříšovu návštěvu na svatbě v Káně? Ne, nejenom vodu ale dokonce víno. A proč utracíte peníze, ale za chleb, svůj výdělek za to, co nenasyti? Lopotíte? Děláte práce bez výsledků? Hledáte třeba spokojenost jinde V alkoholu, drog... Tady máte kvalitní jídlo. Můžete se kochat tukem. Nakromte uchu a pojďte ke mně, slyšte a budete živí. To je ta výzva. Pojďte, slyšte a budete živí. To, co nás živí, co je oproti obvyklém vodě, jako med, jako. Mliko jako víno, to je Boží slovo. To máte slyšet, to vás dává zase na nohy. Exulanty, kteří s Bohem už nepočítali, ty jsou zvaný. Bůh vás zve ne do hospody, ne na nějakou zvláštní slevu, na kterou musíte reagovat, ale Bůh prolomí všechny tržní zákony. Nemusí se ani nic stát, nemusíte nic dělat, jenom přívout, bez podmínek. Toto je zvěst tohoto proroka. To nejlepší, co si umíte představit, to nejlepší je zadarmo. Tak teda ne, víc a víc Ohlížet se, kde je něco levné, kde, kde stojí za to si angažovat. To nejlepší je darmo. My tak nefungujeme. My rádi dostáváme dárky, že? Jo, vlastně ano. Chceme dostat nějaký dárek, ale když ho dostaneme, tak začínáme přemýšlet, jak to vlastně vyrovnáme. Tak ta včerejší návštěva přivesla krásnou kitku. a když půjdeme za ním, k ním, tak musíme také něco zvláštního jim přinést jako dárek. Tak ty dary, které známe ve svém životě, málo kdy jsou skutečné dary. Často jde o vyměna darů. Ty dáš mě, já dám tobě. Nechceme tady, chceme spravedlnost, chceme se vyrovnat. Bůh nechce vyrovnat. On opravdu nám chce věnovat. A ví, jak těžky něco přijímáme. Ne, žádný vlastní příspěvek nemáš dát žádný významný rozhodování vyrovnání. Kupte bez peněz. Toto je ten, ta výzva. A co dává Bůh? On dává smlouvu s Izraelem, dává pokoj. No, smlouva podle občanského zákonnika, co, co platí u nás, je něco obostraného. A když se někde jedna strana to poruší, tak můžete jít před soud a získat spravedlnost, aspoň to zkusit. Tady smysl, slovo smlouva funguje trošku jinak. Smlouva byla v tom starém orientě něco, co nějaký panovník, nějaký vládce poskytoval svým podaným. Nebo jiným, ten nejvyšší král, třeba babylonský, poskytoval mír, mírovou smlouvu nějakému místnímu vládce, panovníkovi. A to byla jejich smlouva, a proto mohou být tato slova nazývána jako dár. Tak ten mocný dává pokoj tomuto podřízený. Tak Bible používá toto slovo, aspoň v rámci starého zákona. A pro Izraeli to má náplň to, že co Bůh dával Izraelitům na začátku, co řekl tomu králi Davidovi, že tvoje dynastie bude věčná, já za to ručím. Tad Izalias říká, to bude znova. To bude obnoveno. I když vám se to vůbec nezdá. I když jste teďka v Babylóně ztracený musíte tam lopotit, pracovat a politické ambice jsou pryč. Já to obnovím, říká Bůh Izraele. Tady je jedna úzká, milí bratři, měli sestry, když na Boží sliby nasloucháme a slyším takové zvěstování dobré budoucnosti. Tak je jedna tendence u nás v našich srdcích to, že si to představujeme jako obnovení toho, co bylo. Tak dřív byl plný kostel. A Bůh říkal, já to obnovím a bude to zase. Já se my, my si myslíme, že když pěkně zachováváme ty staré tradice, když jsme dost konzervativní, tak to zase bude tak to bude věčně ta církev fungovat. Bůh používá slovo věčně úplně jinak. A tato slova v proroka Izajáše nejsou obráceny na nějaké lidi, které se snaží být tradiční a konzervativní, ale jsou to slova těm ztraceným, který se vůbec budoucnost nemůžou představit. Je to skutečný průlom pro nich. Tak žádné pokračování, jak to bývalo, ale nový začátek. To máme u Izajáše hodně. On mluví dokonce o nějakém druhém exodu, druhém vycházení z Egypta, jenomže tentokrát ne z Egypta, ale z Babylonie. On mluví o nějakém druhém stvoření, ne jak to bylo na začátku, ale teď znovu. Bůh dělá z ničeho něco. To je druhé stvoření. Může nám na první pohled zdát, že je to obnovené to, co Izrael už dávno ví, ale to není tady ten případ. Jde o to, ne aby Izrael vzpomněl, co bylo, ale aby Izrael se naučil, co Bůh chce dělat. A vrchol Božího slibu je toto. Nakronte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živí, už s vámi smlouvu věčnou, obnovím spolehlivá milosledenství záslybená Davidovi. Obnovím spolehlivá milosrdenství. Tento překlad se našel v tom novejším Překladu, českém studijním překladu, v ekonomicky to měl trošku jinak. Um, to slovo spolehlivý je tady důležité. Mohu spolehat na to. Nejenom vyhlásí se něco, co chceme, neprojevujme jenom nějaký zájem, ale Izrael může spolehat. A to bylo takhle jako tehdy. Natan, ten prorok za řekl tomu, Davidovi, že i když si vrah, podvodník, lhář, všechno se ukázalo, ta smlouva s tvým domem bude držet spolehlivá. Ale, milí bratři, milí sestry, to nejprozik provokativnější na tom Izáševém slovu je to třetí. Ta smlouva bude přenášena od krále na celý lid Izrael. Moderně bychom mohli říct, bude demokratická. Nebude to platit jenom pro krále a ten lid může řešit a může propadnout různým problémům, ale ten, to království bude dobrý. Ne. Celý Izrael bude teď ve smlouvě Hele, dal jsem tě za světka národům. Národom za vévodu a zakonodarce. Jo, to není král, který bude vévoda zakonodarce. Ale národ. Všichni věříci. Všichni věříci budou mít tu spolehlivou, spolehlivý slib že Bůh ji neopustí. Jde až k tomu, že Izrael se může myslet, že bude zase pupek světa, když se tady píše, Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě, že najednou Izrael zase střed světa? Pozor! Hele, dál jsem tě za světka národům. Izrael má být světkem. Má být právě to místo, kde lidi se můžou potkat s Bohem, nebo dokonce se seznámit se hospodinem, s tím, který je spolehlivě milosrdný. To je úloha Izraele. A to je také úloha církvi, který vás ví, že v Kristu se otvírala tato smlouva pro všechny. My mluvíme o nové smlouvě, ale je to právě tato smlouva, o který Izajář mluví. I církev má být světkem před národy. A je to dvojí pohyb. Jednak ten pohyb od křesťanů nebo věřících, věřících ke lidem, kteří Krista neznají. Třeba misionáři. Ale misionáři, ať nejedou do Afriky, ale podívají do okolí tady. Tak potřebuje některý lidi slyšet o církvi, ale nepotřebuje porucování, nepotřebuje, aby církev jim řekla, kterou politickou stranu máš teď zvolit, Církev je velká s tím v tom, že slouží. Jak Ježíš říká, že když chce někdo z vás být nejvyšší, tak ať slouží všem. To je roli té církve. To je ten pohyb církve k lidem. A pak bude i ten druhý pohyb, že lidé se pohybují k církvi. To, to je ten druhý pohyb. A starý zákon na mnoha místech mluví o tom, že na konci času všechny národy přicházejí, příběhnou pro národ, který tě nezná, příběhně k tobě, říká Izajáš. Ale ne proto, že ty jsi tak chytrý a šikovní, ale kvůli hospodinu, tvému bohu, za svatým Izraele, který tě oslavil. Tedy církev dělá všechno dobře dobré, dobré, v tom, když bude odkazovat na Boha. Kvůli Bohu, kvůli hospodinu mají lidi přicházet. A třeba se ptají, co to je s tím vaším Bohem. Možná, že jsme v situaci, že máme podávat svědectví a vkládat účty před lidemi, co to je za Bůh, ve kterého, ve kterého věříme. A teď se můžeme vrátit k té úvodní otázce s tou reklamou. Jakou reklamu bychom měli dát, dělat pro církev, pro Boha? Máme upozornit na Krista. A to nejlepší, co máme, jsou. Ježišova vlastní slova. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížený a já vás občerstvím. Amen.